Тож захистив от загибелі нині він синове тіло. Вчас той Мегес з загостреним списом ударив до лопа, в гребінь шолома його густогривого кутого міддю. Збив із шолома шишак той гривастий, і весь він на землю в порох упав, яскравіючий там своїм пурпуром свіжим. Все ж на звитягу надіючись, битись до лоп залишився. Та на підмогу Мегесу поспів Менелай воювничий. З списом іззаду спинившись, долопа в плече він ударив. Вістря шалене на виліт прошило його, і крізь груди спереду вийшло. І ницьма він тут же на землю звалився. Кинулись разом обидва озброєння мідьо зняти з плече його. Гукнув тоді голосно Гектор, дужому став дорікати насамперед він Меланіпу, синові Гекатаона, повільних корів у перкоті череду пасу той час він, коли ще був ворог далеко, а як Данаї сюди в кораблях припливли крутобоких, до Іліноя прийшов він і став між троян визначатись. Жив упрямо, Шанований, на рівні з власними дітьми, Гектор гукнув на ім'я його і так йому став дорікати. Так, Меланіпе, і залишимо все. Невже, твоє любе, не врухнеться серце від болю за вбитого брата? Може, не бачиш, як шарпають онде долопову зброю? Швидше зі мною, не личить же нам із Аргеями битись здалеку. Тож чи ми їх наголо переб'єм, чи високий, візьмуть вони і Ліон, і всіх городян повбивають. Мовив і рушив вперед, а за ним тоді муж богорівний. А Таламоній Еанд підбадьорював лави Аргею. «Друзі, будьте мужами, і в серце вкладіть собі сором». То ж один одного, завжди соромтесь у битвах жорстоких. Сором хто має, той більше рятується, ніж загибає. Хто ж утікає, ні слави для того нема, ні рятунку. Мовив він так вони ж і самі захищатись бажали. Взявши до серця те слово, свої кораблі оточили мідяним валом, та зевс. Одваги надав і троянам, а гучномовний в боях Минилай підбивав антілоха. «Ані молодших за тебе, Вахеїв, нема антілоху, ані ногами бистрішого, ні сміливішого в битві. Чим би не вийти тобі, та когось із троян не вколошкать?» Мови він так і назад відступив, а того заохотив. Вибіг юнак той з передніх рядів і, навкруг озирнувшись, списом блискучим націливсь і враз отсахнулись трояни перед націленим списом. А він недарма його кинув синові Гекетаона попав. Меланіпові в груди біля самого Саска, коли воїн до бою виходив, Тяжко він гримнув об землю і пітьма йому очі окрила. Тож Антілох тоді кинувся на нього, як пес налітає, на оленя молоде, що вибігло з лігвище свого, а звірлов в його вцілив і зразу коліна розслабив. Так Меланіпий, на тебе, набіг Антілох войовничий, зброю твою одібрать, та від Гектора він не укрився. Крізь сум'ята бойове біг до нього герой богосвітлий, та антілог вже на нього не ждав, а що воїн був спритний, кинувся швидко тікати, як звір той, що лиха накоїв, пса біля стада корів або й пастуха розірвавши, геть утікає в мерщі, поки натовпом люди не збіглись. Так утікав. Несторід, а слідом Трояни і Гектор з криком шаленим і гомоном Сипали стогнучі стріли. Лиш досягнувши своїх, він став і назад обернувся, Наче ті леви, що м'ясо сире пожирають, Трояни кинулись до кораблів, сповняючи Зевса веління, Силу велику весь час в них будив він, а дух у аргеїв долу хилив, отбираючи славу, в троянже підносив.